І в закутку проводить все життя Кумпанія Знайшли гната у калюжі давай страмить Треба гнати розум мати З головою пить А той каже Кумпанія у кожного своя Голова не любить пити З такими як я Третій лишній Ідуть вовки Обидва сірі Кличуть барана Підем з нами, третім будеш, вип'ємо вина. В гастрономі лісовому напилися в дим і добряче закусили бараном дурним. Тож, коли тебе гукають двоє в гастроном, стережися, щоб не сталося те, що з бараном. Нові марки Як приїхав Яшка до дядини Дашки, Поставила дядина перед ним дві пляшки і сказала гостю чесно і благородно «Це БК, а це кака. пив яку завгодно». А чому назвали так, це вже творчість усна. «Б» – то значить збуряка, «К» – то кукурудзна. Яшка випив, «Ух, яка, а що значить друге К?» І сказала дядина, «Друге значить крадена». «Чорний чоловік». У крамниці в черзі дід старий бурчить, Вічно про рекорди радіо кричить, А того немає, і того нема, Натовчеться в черзі, ноги відніма. Підійшов до діда чорний чоловік, Взяв його під лікоть і відвів у бік. «Якби був це, каже, 37-й рік, Я б тобі тут кулю просто в лобу пік». Дід вернувся в чергу. От бурчить чума, дожились до того, що вже й куль нема. АНТАГОНІЗМ Блудливий кіт Нечесного Барбоса Колись нашкрябав лапою до носа. Що двору, той свого не патріот, що гавкнув десь поганий анекдот. Невинного барбоса впіймали, багато літ на ланцюгу тримали а кіт нажив товстого живота, бо годували масличком кота, не шкодували рибки й сметани. Тепер вам, друзі, зрозумілим стане, чому собаки, вгледівши кота, спішать йому роздерти живота. Лукавство Довгохвостому котові дорікала квочка. «Ти сьогодні, безсоромний, з'їв мого синочка». Ти ж божився, присягався, заправляла рапа, що курчати не торкнеться чесна твоя лапа, що повинні у мирі жити котики й курчата. Чом же ти такий лукавий сатанохвостата? Я, про мир, сказав котяра, можу скрізь мурчати, бо не їстиму ніколи свіжого курчати. Благодушність. Подружились на подвір'ї івень та собака. Тож собака, де не ходить, продну патяка. Я запівняв мерти ладен, бо люблю як сина. Не впаде пушинка з нього, не впаде пір'їна. Півень шию, розтягнувши і закривши очі, все показував собаці здібності співочі. Все виспівував про дружбу, доки на світанку не ввігнав йому друзяка Зуби у горлянку. Непогано з тим дружити, Хто від тебе дужчий, Та не будь же благодушним, Ока не заплющуй. Автобіолірика Є в природі дві сатири, Дуже гостра і тупа. Всі ми любим найгострішу, Ту, що нас не зачіпа. Колись жилось простіш поетам, будили добрі почуття і над зворушливим сонетом Читач ридав, немов дитя. Але тепер не та година, не любить плакати людина. Багато сліз, горючих сліз в свій час пролито, хай їм біс. Тому й не гріх людей смішити, зі сміхом легше в світі жити. Правдиво кажуть, що біда, серця веселі покида. Не вжитись лиху біля сміху, Де сміх, там лихо пропада. Ох, слова, слова, слова!